Zortzirun mila abiso ikusi halizan dira, atzo eta gaur artean ebay webgunean, hori da partikularek erabiltzen duten weugune bat zuzenki aien produktuak salmentan emaiteko. Eta abiso horiek hemendatuko dira ondoko egunetan, iru milioi abiso itxaiten baitira urtarrilaren iruko. Ikus daiteke geroz eta gehiagok haien eguberiko opariak salmentan ematen dituztela. Praktika hori hogeita bost eta hogeita mala urte artekoen tartan ikusten da gehien bat eta interneten bidez opariak erosi dituztenen artean. Saltzaileen ehuneko brogeitaabiak diru hori txikiko du eguneko goita bostak beste zerbait erosiko du eta eguneko goita bostak egu berri finantzatzeko atxikiko du. Azken hilabetetako mobilizazion aldarrekapenak ikusirik edo egu berriko oparien salmenta bezalako praktikak, argiki erakusten dute erritarren erosa almena geroz eta komplikatuago dela. Alta, erosa almenaren zifrek ez dute hori erakusten frantzia mailan. Sabi lahal, ekonomia erakasleak esplikatzen daukuzen dako. Ereiten aldena da erosalmenaren gora beraka gutxi esten dutela prezioen uh, igoera erranai baitu uh, inflazioaren igoera. Zendako uri Serena, inflazioa kalkulatzeko INSEE, Frantsuako uh, estatistika erakundeaka gutxi estenditu etxebizitzari lotua diren uh, gastuak, adibidez, kontsideratzen duelako, etxebizitza baten erostea inbertsioa da, ez da kontsumoaren postuana kokatzen. Hor, uh, etxebizitzak doen pisua Iikaragagi uh, uh, tipitoa da konparatuta egritateari eta bereziki e etxekoek erosteituztelarik e etxeaka, maileguak ze sama suposatzen duen haien uh, haien budgetana.